Zotin tonë falëndërojmë dhe vetëm brejti i falje dhe udhëzim kërkojmë dërsa salavatë dhe salamut Por shëndetit më të mira më i pengamberin e zxedrë Muhammed Mustafa në lehi salatu vë selam Bishok të ti besnik më i familjën e ti të ndërshme dhe qdo musliman i cili e ndjek rrugën e ti me të mira dyrën e ditën e fundi të kësaj bote Nëndëruar vëzër dhe të vazhdojmë në ciklin dhe zinjirin e legjeratave të sa të kemi filuar Në bishpjegimin e emrave Dhe cilësive të zotit tonë të barakja vëtjala Parë asë të vazhdojmë me emrin e radhës El Basir Të se në këmi publiku Dhe jashtë vjenë në vazhden e emrave e semija E semija El Basir A i cili dëgjën dhe a i cili shah Do të përmendim një fjalë të i bënkajin me lëgjëzije Si shpjegim shtes Të hadith për nga mërëi cërë Allahu A.S. Se e tër feja Dhe tëra ajo që e kërkon Allahu xhela xhelal që robbi të largohet nga zjarri dhe të futet në xhennet, pa pejgamberi alayhi salatu wassalam, Allahu i ka 99 emra, por 99 që i dimë ne. A ka edhe më shumë? Kush i mson ato hin xhennet. Ne përmendëm neve fillim të ligjëratave, diçka rreth këtij hadithit, ndërsa sot do ta përmendim dhe një fjalë shtesë të cënen thamse në çdo ligjërat do ta shtojna përmendjen e rëndësisë së emrave recisive të, të Zotit te barekehu teala. I bënkaj me gjëzijë në libën e ti të njohur Miftahu dhe Risaade Ka një fjallim të gjatë Por neve dhe të ahuazojmë vetëm një pies Nga uh, këj fjallim Kuflet se E gjithë theja Ktheja të këmrat dhe qësit e zotit të bare kjo e tjale E gjithë theja Ktheja të këmrat dhe qësit e zotit të bare kjo e tjale Pra, adhurimet e njëriut Besimet e njëriut Gjurë mëtë e këto rë besimeve dhe këto rë veprave, ndëshkimet dhe përgjecit, shpërblimet dhe tëmirat, këret këto terma në sasi lidhen njëri me tjetrin me çka me çka matën me emra dhe cilësitë e Zotit te bareke وتعالى. Pra e gjith i gjith besimi, e tër akideja, akae çatuhet në gjuhën e muslimanëve apo sunnite në disa prej termeve të disa prej ulemave e tëra kthehet në mësimin e emrave dhe cilësive të Zotit te bareke ve teala dhe për këtë do ta citojna fjalën e Ibn Qayyim el-Juzeyya. Fad ibn Qayyim el-Juzeyya, faslun kapitelin mbi gjurmët e emrave dhe cilësive të larta të, të Zotit në adhurim. Në adhurim. Por s'ka gjurmë ngjëria e Zotit në adhurimin e njeriu. Do ta shohim se Ibn Qayyim el-Juzeyya e bën se si bindja e drejtë, si bindja e lakuar nga rruga e drejtë, ku kthehet tek besimi në imrat e Zotit te bareku ve taala. Fadiban qayma juziya. Emrat e bukur të Zotit dhe cilësitë e tij të larta ngërthejnë në vetveti gjurmët prej adhurimit dhe urdhërit. Sikur që ngërthejnë në vetveti emra dhe cilësitë e Zotit, krijimin dhe Në shiko, i përnë kaj me gjëzija thot Allahu gjelë gjelë e luhu Sikur që emri ti rap Do mos dëshmërisht e sjel kriimin Njejt edhe besimin Emrat Zotit do mos dëshmërisht e sjel besimin Dhe mësikur që Zotit jo krijuas Dhe emri ti krijuas Do e mos dhut me pas ka kriju, Dhe ja ka kriju Gjelë gjelë e luhu Njejt thot besimi Në emrat e Zotit Reflekton Nazure, çelmo një reflektor. Ro çyshë më në njerin e Zotit, çashtu edhe lviz. Çyshë më në njerin e Zotit, ashtu edhe lviz. A e shehni tani sa është rëndësishme që Kur'ani ka kushtuar pjesën më të madhe njeriu të drejton besimin në Zot. Se kur ai drejton besimin në Zot, me automatizëm drejtohet lëvizja e tij. Ro se neve tani, ro këtu ka shumë përgjigje. Njëra prej zhërave që ka mundësi më përgjigje është se pse Kur'ani flet shumë më shumë di për Zotin. Se ma shumë një fletë për Zotin Dhe në kontekst të ndrysh me thot Beso, bën e këta, bëj e këta Po pëse bje më basë Allahun gjelë gjelaluhu Se në momentin që ka forcovët Besimi i drejt Për Allahun lëviz Robi në raport me këtë Me këtë besim Shiko që ka thot, i bonkajim El Gjozia Felikulli sifetin Ubudijetun, khasatun Hie mim mugjibatiha Wa muktadajatiha Thot Dhe tani, marë dhe me, kjo shumë shprej e marë Në miftahë deri se ade, vëllimi i dyt Për ataj që li do në me shikua Darul Bejan, botimit, sënë neve është e njërë miftahë deri se ade, i mënkaj me gjëzirë Gjdo cilësi e Zotit Në gërthen me veti një adhurim dveçant Hie më më gjibetja vë më më më kladajatja E kërkon do e mos gjurmon e vetë Edhe njërë për sërisim Kjo është pjesa më ajka Pasaj edhe një fjali tjetër së në duhet na uh, Duhet të theksoj Gjdo cilësi që ka e ka o Zoti Në raport me këtë cilësi është një adhurim është një adhurim E dhë dhë, si ishem, dhe duhet që e dhe disa për ishemu Dhe i bënkaj me gjëzije Sa për ta ilustru që shqipjen Gjdo cilësi ka një adhurim Nga se cilësi dhe zër e bojnë Zotin Zot Cilësi e bojnë, Zotin, e bojnë Zotin, Zot. Tani shembulli ka, shembulli ka të ndryshë. Çka dallon kjo plastik me këtë plastik? Se kjo ka performancë. Ku shtypi këtu diçka, reagon kjo. Shtyp këtu. Më dhani kush po plastika e ndyja, sa për ilustrim. Është e kështu më radh. Donë, çka dallon, çka dallon një materie nga tjetra, e mos flasim për kriucin, çka dallon? Cilësia. Kur ti e blenë material, një poicie, çka kord kontajo? Kërkon, kërkon performancë. Çka dallon për shembull një ëh makinë larëse, për një tjetër dyja janë hekur, plastik, kombinime. Pse dallon çmim? Sa i thot shikoj, kjo performanca e kësaj garanton 10 vjet, kto i sigur toni si ti si garantoj si ti ditësh piduçanit. A e shikoj performanca cilësia. Kjo është cilësia. Ta një paramdo dhe zë kryusi, zotin jënë të bare kjo e tala Qëka e banat kryusi? Cilësia Cilësia Syfe Shka thot Gjdo cilësi e zotit Ka një adhurim dveçan në raport me këtë cilësi E cilë ashtë prej domos doshmërive Nuk mune dikush me than E besoj Allahun më të fortin E kjo mos me reflektu të kaj Nese s'ka reflektu Se ka besu më të fortin E shikoni këtë ndërlidhje Një anë i cili beson zë zotë jo maj forti Nuk më poshtët E cili o besimi besimtarit Qka reflekton se si tu të të kërkujta Vesh atina Nëse si tu të të dikuj tjetër Atër se ka besu Allahun Ma të forti Kjo është të jetë se në thadi bën kajim El Gjozie Pas e shiko, që ka thore Aënimi mëgjibatil ilmi biha Wa të hakuqi bi ma'rifet iha Kam përqëllim nga obligimet e dijes Të këtyre të cilësire Kër dikush e din Se Zoti është i mëshirëshëm A reflekton kjo Reflekton, cilë është Kër e di se Zoti falë me të madhe Cilë e ja reagimi i parë E po mirë Shikon e një rastë E dhe përën ka një mizio Dhe të të bjerë e shumë shimbove, për e shembëve Me dirë për e ditve Në praninë e pingamberi Sallam Pingamberi a.sallam E tregoj një cilësitë të e Zotit Sahabëve të pingamberi sallam E tregoj një cilës cilë Cheshet. Yathqahu Rabbuna. Cheshet, Zoti Jo. Cheshit takon Zoti Xhel Xhelalu. Ishte aty një nomad. Nomadë zë të kupton gjun Arabë kristale. Dhe ishte besimtar. Çka tha? Shikoj kët gjurmën e e që ti e mri çe perceptoj kë njerëj. Tha athere, do të shiko, do të von athere, mos i kohë ka ai çu kesh. Nen nga një zotë që kesh Gjithmon dhe qofë nga kajrë Shko që shë reflektoj ki tha, A kesh zotë i po A dardhap mirë ko kam pun Mon për një zotë i qka Qka qesh Andaj, gjëzije, Njohja Dhe vërtëtimi i kësa njohja Pa tjetër ka me reflektua Në gjurë mët e një rjutë Pasaj thotë Vë hadhe mutëtë ridun Fi gjemië i enua il obudijet I leti alë lë kalbi vë lë gjëvarih Totu kanë për qëllim reflektimin në gjithë llojet e adhurimeve, të cilat përfshijnë zemrën dhe gjymtyrën. Dhe thotë kjo është rregull gjithë përfshitja. Muttarid, mutarid ka lumadan ku tashlej punon. Mun ku ta, ta vendosësh ka ka funksion. Pra, kur njëri ia njeh Zotin dhe një si cilsi, ajo ndikon zemrën, po ndikon edhe në gjymtyrë greta gjurmata durimeve pasai bien disa shembuj neve do te permendme shkurtimisht gase do te flasim me poremrin allah te bareke u taala al basir thot per shembull fa ilmul abdi bitafarrudir rabb bitafarrudir rabbi taala bid-dhurr wan-naf'i wal-ata'i wal-man'i wal-khalqi war-rizqi wal-ihyai wal-imata thot kur robje di kur njerje di se zoti esh Domolon i vatmit që ka dorën e tij me lshunit të keqë apo me sjellni të mirë apo më dhon dhuratat apo më pengon nga dhuratat nga dhënia furnizimi është i vatmi i cili krijon edhe i cili furnizon i vatmi i cili japi eth dha marret kur e di dikush këtë çka reflekton çka nxjerr si fryt kjo thotë ibn Kaj me xhuxie yuthmiru lahu ubudiyata tawakkuli alayh Batinen, walawazi me tëvekuli Ve thëmaratihi dhahiran Thotë i mënkaj me gjuzijet Kure di njëri që ta, veqaj jep Veqaj pengon, veqaj të smun, veqaj të snosh Veqaj të furnizon, veqaj të jet pjet Veqaj të amërjeten Qëka do të më reflektu që kjo? Thotë ja jep kjo adhurimin e mbështetjes Nga anë e mërën shmo Dhe Ato përmbajtjet e kësaj mbështetje Dhe fritët e soja për jashtë Kërë a kërë njëri e ditë se veçë Allahu ja, ja merë shpirtin Dhe aja ka dhënë Qëka reflekton kjo? Dhe më nuk duhet në zemrën e ti me pas Tu që dikush mos për më merë shpirtin Para se me dhën lejaj Aja kuptoni kët, këtë gjur Andoj besimtarish më i qeti kur i ven e gjeli dhe kur si vjen Se së mundët kur kush në du njëmë me reagu Me përshpejtu këtë proces Semse ti e beson Se veçaj Apo që ishe përmenë në neve të rëskup A munë të dikush me dhënë risk, Allah o thotë zdo me dhënë A munë të dikush me t'i pru ti gjisë euro Allah o thotë jo, s'kanë me t'minë që të gjisë gjis euro A i cili besonë se Allah o furnizonë A i është rahat, më bështetë e zotë Nuk unë vjenë ki gjisë euro Po minë se Allah o t'a shku një gjisë milioni me t'a ardhë Cili është a filan i filanë dhe allanë që i munë me dhënë Unës t'ja Ska, s'ekzistot A do shika Allah u gjeluarë Kur domë di Zilija Munë njës me shpal budal Munë me shpal someritor Por prap prër i s'ku i shkon ati Dho një fukara, s'ka i shmëris fukara S'ka i shmëris fukara Prap, këtë du njojë me, me i një mu Së ne, ne bojnë ata pasani Apo, që më ka ras dikush i një mon Një një mon dikujna, a i shkon për një arjën kazino Dhe në një si të fukara Se ja ka shkrujt Allah ati me një fukara Po ti mi dhonë parë, sa duqa ti A i ka më krytë e gjend Ma lëmen këta Pasa i thot Shkojmë të një cilësi tjetër Këto i kina morve zërë Shumisa këtëre E mon për, përvesh me të sopë Shumë rrisku, krijimi E kimi morë E mon si cilësi të zotit e bareke E të ala Shkojmë të anë të këtë një gjurëm tjetër Dytë për këtëre cilësive e kimi morë A dhe një të trejtë të da morim sot Thotë Wa ilmu hu bi sem'ihi Wa basarihi Wa ilmihi Thotë Kur robi Se Zotë i madhë është i vetë mja i cili ka ilmë Gjithë përfqeres Dhe dëgjimë gjithë përfqeres Që të dhja i kimi mora po Alim, se mja Edhe edinë se Allah u shah Që da shojnë sot me lejnë Allah u të barekja vëtjala Dhe edinë robis e Allahut nuk i fshijet Azgrimë ca më e vogël në të qijel Dhe në tokë Dhe aj edinë të fshëhtën dhe publiken Dhe aj edinë lëvizën në më mëtë vogël të syrit çerpiko kur lavis ve apo kur e vjet në shikim shpejt dhe ajo çka ka kon gjoksat e njerëzve çfarë reflekton këto vëllazër na dhuron shikova se ke feja është e lidh me emrat e Zotit e barakëllahu teala dha i cili i banallahu chik apo i banallahu te kufur dhe vekti ne kot e Zotit ai fillimisht pastaj gaboshit pastaj gaboshit andaj do ta përmend në emrin e Allahu el basir ibrahim alselatu sallam kur ka bota debat me babun e vet i cili ka qen pagan Kër i ka bapë demant Apo këndër përgjigjep Se zbanti më kanë Qyshto Qe i ka thonë A fojl kë Shka pa thonë Së fojl Qysh më në më kanë Zotë i me mecë A shë e ky A shë e Nuk shër O qysh më në zot, me qori Zotë më kanë A nani në kejt Ka kena në nevoj Së nani në O qysh më në më kanë Zotë Qiko cilë si i, i, i, i, i ka përmen Ky si ka Zotë i jam i ka Qka reflektonë Thotë i m hifz lisanih wa jawarihi wa khatarat qalbihi an kulli ma yur ma la yurdhillah Shikosh ka thon kurrja di se zoti ka dije gjithëpërfshirse she dhe do dëgjoj thot kjo ja run atij gjuhën dhe gjymtyrat dhe tythjet e mendjeve dhe mendim çka kan mundsi me ar në zemrën e ti Nga gjithë shka shka nuk e knasë Allah unë gjele gjele Por shemë Te edin se Allah atut nije A mu në thun i fjarë shka i të ka thonë Mos e thuj Së në thun Kure disa atut paaj A tu të pa A mu në shtë ti me ba një vej për shka thot, për A i thotë unë dëshkoj për këta A du të mërë me neve se Pre gjurmeve të emrit Allah Shikuës është turpi Kini pa njëzë dhezë kure lezojnë Në në në në në në në në në në në në në Andrëjont timo abe tepak. Hajdut, i si, hajdut. e se ajdut. Ndryshë vet kur, ko kamera. Ndrysh e kur ka kamera, ndryshë kur s'ka kamera apo. Se kur ka kamera e bën hesab çyçish ka më dhënë gjehabin nëse m'kan xhejt apo, edhe ndry, e, e shton dozën e e e particeles. Ndërsa kur nuk i din këto, e kur e di zoti se kë ti di. Ti e di se zoti kit ti di. Të ç, tin. Sa do të më la në gjuhë kjo gazer? E tani kthehemi kështu, nga ana tjetër. Do ta bjerim unë këimi nga ana tjetër. Qka nëse njani folë Gjithë qka shka Allahu e urrejnë A beson ki se Zotja atëni A ka defekt Njani cili zhitët më kate Dhe zdo medal për aty A beson që ki që Allahu atëpa Tani merë një hadith tjetër Së ta kuptonisak tani Thot për nga mberi se zelle Nuk ban zina, zina qarit Tukon besimtar A, a, a ledhë tani Nuk ban zina, zina qarit Tukon besimtar Qa është të tukon besimtar? A i me pas bingën e forë, që Allahu atë e pa A shmune dhe bëhe pun Shmune dhe bëhe pun Andaj disa prej të parëve të muslimanë të bisalve Tabinë në qka të ishin mëse banë fmiën në matë malë se Allahun Njani i thasë për marvesh Tha ti kur jetu ba gjuna me të pa një cull Ik, të razosh Tha Allah u qenë në stop e ti nuk ik Kripo njëri Andaj thab dhe lajb një abasi A ka ma keqë për një anë një cili Kër lëviz dera, i lëviz zemra Allahu e shef vazhdimisht A pa, kër lëviz e dera Më katarë dhe që ka ju ndodhë dhe ze kër lëviz Dera, shëtsohë taj Po mirë, që pëzajnë në kushka me të pa Në njeri, e pëse të shëtsohë Po zotë i gjele gjelelu që i vazhdimisht që Vazhdimisht që Edhe kër e ke po planin Edhe kër jetë e po gjunaj Krej që e vë gjele gje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 Kër njerë e disa Allahu dë gjënë Shë, di Kër jasjelë robit turpin E turpi jasjelë atina Largimin nga të kësia dhe të ligat E ta një lidhë me turpin me islami Ka thonë për nga mberi sallallahu aleyhi sallam Adinë që kanë zherë imam muslim Dhe kanë zherë shumë brej Muhadithëve të muslimanve Cë ka thonë aleyhi sallatës selam Imani është disa pies Një transmitim 60 pjesë, një transportim, 70 pjesë Pas të ka tonë pengamberi së qëllëm Më e larta pjesë e imanit Cila ashtë, la ilaha illallah Muhammed Rasullullah Më e vogla ka thanë, me larguni penges nga rruga E ti një hadith i njohër Kja hadith vazhdo, që ka tonë pengamberi së qëllëm Dhe tur pjesht për imanit Dhe tur pjesht për imanit Hadith jetër që ka transportim më Bukhariju dhe më muslimi Ka tonë a.s. Kretë pengamberi, ja u kanë thanë një fjalë Popu i vetë të tëra dhe unë ja u tham juve Cile është ajo Zdo për nga mbarë Kure ka bo davetin e vetë Që i ka thonë fun njërzve Si më s'kisht turp, ban shka dush A zdenë mara më, Sepse mungesa e turpit Të klinjeri Hajtë ka thonë të qysh, qysh e binda ta Shumë i thu diku që kjo anë shumë e keqe E thotani dhe Do më thonë Fakti që kisa të reagu e me turp Atara qysh e bindi më këta Mungesa e turpit, që ka iman atë? Mungesa e turpit është problemi në këtë, në këtë aspe, që ka në të mënkaj me gjëzije? Pra, këto ilme për Zotin e sielin turpin, e kërka njëri turp për e Allah u Gjeli Gjelaluhu, që ka? Ndrysh e lëvis. Njani për e sahabët për nga mesa me pyti për nga mërë, a.s. me kanë ka, drej, kan ka drejtaj me pa gjvejshur. A mës të të shofe gjvejshur, pos gruejotë. Pasaj, aje pyjtje edhe për diçka tjetër Tha, a ka edhe diçka tjetër, ja Resulullah, kur t'lana, kur t'in, nevojtore, kështu më ratë Qëka tha, ta për nga meri së sellev Allahu është më hakliju më ju pasë tërpatina Dhe picit i aditit, kanë thonë plët për djetarve, dhe plët për saabve, dhe plët për tabinive Që kur edhe gusën, kur kanë morë, jenë largue zhvesër totale Herë amlu një piesë, kalon një piesë kalonjë, Se marë pri Allahute bareke I ka marë marë që ta shojë vetën Edhe përse Allahute dinet Pate isha të dinaj gjeni, gjeni, Mirë po pitur bitë matë Allahute bareke Kjo është të të tësën të e përmen I bën kajin el gjozije Pas e i thot Njohja e robit Se Zoti është i pavarur Ska nevoj përkërkan Dhe se ajo është më bujari Dhe më fisniku Dhe më bëmirësi Dhe më i më shirëshmi çka reflekton kjo çfarë adhurime reflekton tu jivu lahu sa'ata raja qolë di sallahu yapshom oymoshersho e shlon me bollok riskun falshom çka çka reflekton te ti thot ibn qaimi me shpresu gjat shemë e shtrin njerë shpresën pse e shtrin po pajdi kanë gam zot oi fal çis tamermenia Ka thonbe pejgamberi alayhi salatu sallam zot i ka me fal ditën e kiametit sa sa ka me fal Tanivrazul pejgamberi sa qureshëmbolli ngjërat neve kemi përmendur se i shembolli madh çka na e dina sikur ai te gishbruni shembol tiellor ti që sa marrash pejam sam më thot me mush një oni kupën e tokës në hapësirë me çjellën komplet me mush komplet me ngulfat me gjuna dhe i shkon Allahut në jo shliku beh sheja allah nuk i yavoh shirkas nesan ai es i vetm krijues i vetm i sele merit na adhurimit ai veç di aisha ai ket silja qe po hu allah jilbola çka do pejgamberi saim ja fal ket allah me do të shum interesoj gazon ti mua çuje mosh kupon nje ti çuje mosh kupon atje dhe sa junatish po baje çuje haje mu çuje mosh kupon duj por dit me bojuna por dit me bojuna por dit me bojuna edhe a mbush kupon ajo Kjo ka zonë për rahmetin e matë Allahu të bareke Pas e dot Kër robi e njef madhështin e Zotit Do të flasim për, ne, për e më në Allahut El Adhim El Aziz kemi fol Për disa imë të Allahu të bareke Si kër që folën për e më në Allahut El Gjëbar Apo El Mutekebir Kër robi e njef këto Qka le gjurëm kjo Kër robi e njef madhështin e Zotit Dhe lartë madhërin e ti Dhe sa ajë është i vetëmi që e meriton me mbajtë vetën dhe qenjen me të lartë Kjo të robi reflekton me në shtrim, dashuri dhe përullje Kër njeri e di, së është diku shumë i madhë Por shimu, mërë raport njërëzor Kër ti e di se tash, ki mu taku por shimu me mësusin A është e ti si njësoj kër ta shifë një fminë ndërë ku i e me? A së këtu? A i thu që shtu? Jo, ka da së mësusin Kura e di që këtë mu taku me hoxën, me hafëzin, a e ndronë cjellën ti Se, sepse njohi a jote e autoritetit ati reflekton të ti në dryshim cjellës Se kisho ka ta, apo? Para më dëveze përshimë nëse kishme pas së na fatin me taku e pingamberin sëselle Cila kishë qenë, në mon, raporti Raporti ka shtonë, që që ka të regu Amrë Ibn Asi Amrë Ibn Asi thotë, nuk mu isha me embajt shikimin të pingamberin sëselle për marës nga mallështia çka e kisha në zemër për ta. Dhe ka thon më vetëm u ju, jo, çish dogut pe më sam, çish e ka ftirën flok, ti ç'i ka, se si di. Sunosh që jano stopon ata. Pimarës. Po pa para mendoj Allahu xhel xelalu, mallështia e madhe. Tani vëzer, kur njeriu është i porulur o modest, i vënë marre shumë. Tut të shum mos ka gabue. Këtë kjo vëzer pi ku ku boron kjo. Se ke një mallështi Allahu. Ke një mallështi Allahu te bareke. Vëllaja, basado ti m'qayyim eljozia, kur njëri e një sallahu xhelallah është i porsosur. Çiko, si falti atë. Dhe se është i bukur, i bukur. Dhe pengu sa më ka thën inallahu eljamilu yuhibbu eljamal. Allahu është i bukur, e don të bukur. Dhe dinse Allahu i ka cilësitë më të larta, të më të porsosura. Çka reflekton kjo? Kë reflekton dëshurit veçant për Zotin Dhe loje të ndryshme të adhurimeve A kur e di një njëri se Zotin e ma i bukuri I për në kajmi që zi e më libar tjetër Sigur që është rrota të më hebbin Po edhe në këtë libar fletë Shkurtimisht Po edhe libra tjera Kur thotë si me e kuptu na Se Allah o sa është i bukur Nëse dikush të njerë tu ka Në onë Zotin i bukur Do shta dhe nuk ka mund si me spa ku me perceptu minimumin e asaj se ka duhet me perceptu per Allahun te pare kjo veta. Shikova se Allahu Jellalah na jofton neve me veten e ditit nepermjet xhurmove te ti. Nepermjet xhurmove te ti. Cish me dit Allahu se mund osh m ai bukur. Nga krijimote bukur asha ka vao. Ande Ibn Qayyim kulvimna se Allahu Jellalah ka nje nje emër Jamil, i bukur. Gudvim te emrin e Jamil dhe flasim per bukurin e tij. O këtu sa për me, me shpegu Si kër e ditës ajo është i bukur Që është reflektonë ti me eda është ata A shkënë dhezër fëtyra të njërës Si ka kriju zotë i unë të bare kjeve tjala Dhe lera manim Dikane ka bohe shumë dhe bukur Si gjinin më shkullore Pada jo Ajo fremërore Këtë kërën dhezër shtë i përkajim Dhe të janë gjurë me të bukuris atina A më në paraminu dhezër Jusufin ari sëllat Ma djebën kaj me gjëzije Thot Jusufin Pins voglime kanë pa që këj Do tjetë edhe i bukur edhe i, i Medinitet Vaziteve, që kanë pa? Ka thonë Jakupi për eto Baba jon për eto më shumë Jusufin Epse për eto më shumë Pa dhe ma i hën shumë A i farbukurije ka për zëzër Të parën harë kër e ka pa Ajo gruja që ka blejt Të parën harë I ka thonë ati puritat Blej e minjarë që ta Minjarë, minjarë Ka thonë se, Na dua, o çapota, bukuria e mallës. Pastaj orvatja për me Bazina me Yusuf ibn Aislam, ku Allahu e ruiti Yusufin për mësmera në në zinë. Çka ndodhi? Vezrajo i mblejë dhe, jo, dhe këtato apo? Dhe ja, dhe që për me, në shkurtimisht ku kemi folur për Yusufin, ajo gruaja ja kaprua ent, i ja ka lëvë dot pem aty dhe ka lënë thika. Thika, jo thika tona të kuzhinave, thika të brëtritës, zot. Ajo nit prajme, shkon shkon koçi midha. Thikat klar ta Dhe ka përgadit karike dhe shtrojet mira E ta një që ka bodezer Ajo se ka thir ju sufin me thonë Në qurit që të të në të rrimeneve Ja, ja, ja Sa ishbo shumë ato ishhin të ashuruaj ja Aska doshtë me javonatënve ata Që i ka thonë Ukhru gjalejhinde Dil ju edhe hik Në komend ka arë Ka tonë hinë që se pi qësaj dere Dil pikësaj Pro sa të kelë mundësivit pak me të pa ato ty hongur mullah te pa yusufin i prajtën dur me bukurisht madhe se ka pas e sufij Allahu alaihi salatu wasalam po pa mbevezer kriju se ksa bukurie kriju se ksa bukurie qe sot ibn hajeris qalani kuflet kurdes abre tabiineve dhe sahabe njerve me mir se sot kan pas fytyra fytyra e bukurah tregon por nje prej chikave te tabiineve se ila ka pas bukurie Qa që bukuri ka pas, ja kan lan ato, do mon, shohë që të vejta emërin e keqja E keqja kan lan, jo se jo e keqja, po kura kona jo aty në mezlis, të janë duk shumë të këqqia Se ki pokur aty ku shumë i heshën, ato që i do në zëren, zdo mi këqqirë të jata E i kanë dhënë e keqja, pëse se kërri e ti, na duk mi të që Keqë të bukuri, kërë që ka kryu e, zotit e para kja vëtëra Po ajo sa është i bukurë Ana kur'nie rë dhe vëzhat. Le ban qaimi fron, shiko shikoj dillin, hanë, shikoj hanën, shikoj xhersien e e çjellë, shikoj larama laramanit ngjyrave. Laramanin ngjyra duke kriju zoti në të barë këto atë, argumenton se ai çenia aty është e bukur. Dhe peqëson me kapohukta, Allahu është i bukur e don bukurinë. Këtë kjo çka argumenton se kur një rob e njeh Zotin, ç'shto e do ata. E do ata. Dhe një e do të bukur, vëzhat. E do të bukur. Dhe pejgamberi Ali sallallahu alajhi يا ابو حوت حسين الله تبارك وتعالى تباركيز لما كان بيبوندون على تطيبن قائمه جوزيه شكوني ثاني كبيس فرجعت الابوديه كلها الى مقتضى الاسماء والصفات وارتبطت بها ارتباط الخلق بها فخلقه سبحانه وامره هو موجب اسماءه وصفاته في العالم واثارها ومقتضىها Kjo është tani rësimeja, që ne i desëm me e përqel nga fjarë të i përnë kaime gjëzije Tho të i përnë kaime gjëzije Tani pra I gjithë adhurimi, i badeti, i adhurimi Këthejhet të gjurëmët dhe përmbajtja e emra dhe cilësivit e Zotit Por ne kërë adhurujmë Allah unë dhe zërë Dhe dy kushtë të vit pëseve që kime rriton në adhuru, qëka themi? Sepësë është ilah, alim, khalik, razik, muhi, mumi Gjëbar, Aziz Se qëto emra e vona ta më kënë Zot E qëto si kanë të tjera A kuptom sërë Zotaj Sa i ka cilësik, ta si kanë cilësit Thati mënkaj me gjëzirë Edhe është e lidhur ha, Qështja e emra dhe cilësive të Zotit Me bindjen Në adhurim Sikur që lidhët kriimi me këto cilësit Po dheze kriimi me qka lidhët me cilësit Ku shërë er unë gjalesën Zotit Ku shërë er unë jetën e ja dhe sa zoti kush e furnizon zoti tani adhurimet tona me çka lidhen me besimin Allahun te bareke we taala dhe ky vdese ka edhe çarrime te ndryshme ne u deti shtyna per per ligjrata te te tjera por sa jo që ajo qe e porceli bankime xhezi icila as zot se adhurimi njeriu lidhet te ngosht ca ne zotin dhe shikoj çdo njeriu icili devion nga besimi i drejt per Allahun te bareke we taala do te reflekton ajo edhe ne xhurmat te tina Pacëmi dhjetë kanë menuar Allahun do të shtrëngu. Dhe janë do shtrëngu me ata, apo a janë do shtrëngu. Si apo mezi. Ka miliard, a ka? Sot duhet mu paksuu dhunjaja se po na po na ha bukën. Ky rrezë është si dhurm e besimit për Zotin është Shiko ka ana se ai është do shtrëngu. Shikoj kuanat tjetër. Krishtara. Kan menuar Isa i Alayhis salam ja ka fal kit xuna. Ka Allah, ha sha wakalla, i mos Allah. Se Isa vja ka la kit gjuno. Çka bëna të? Ba injona sa dush. Dhe nuk i ruan as i gjuno. Mund thotë Isa le ka la. Çiko ke gjurmë e ngushtë mes besimit për Allahun dhe dhe gjurmëve të njerëut dhe shikoj besimtarët me zot. Sa i tuttet Allahu subhanahu wa taala, se ai desai më dash. Andaj shumë prej dietarëve të pall të selefit që doje mit te emri Allahu që, El Basir, kur i këshillonin dikani thonin, Aisha ka më të morr llogari i ditë detalet. E dit e talë, që me këni pavese, kur shkon ti, a kejde dina këna shkuna për shkoda dhe në provimi këna hije, do një profesor e këshirë tesën shkele shka, mirë kada. Do një të profesor, dhe të kada, dhe bjena. Dhe na e dina atë profesori cilë e shtrëngon dhe të kada, për një asë slem e kalu, a bo? Po parame në Allah, u zhjeluala kur merën në testët. Shka i hika tina? A ma kada në Zotë, ku? Aje di akipas arsia, ski pas arsia. Aje ka ngusht, ashi ka ngusht. Ti njer si rren, kaq ngusht valla. Tamam. Njer soim tamam, qane ka ngusht. Çuçe bindat se in ka ngusht. Pse po rren se ka ngusht, se ka ngusht. De kemas tur njerëz. Andajëzat, çuçe beson ti Allahun, çu është edhe reflekton ti. Andaj thoshin plot për dietarën po, ruju, se ai çka tmerr llogarit ditën e xjikimit, është shumë precizaj. Ës preciz. Detall nuk i subhanallahu O xhall, ande thapim onbe Ali sallallahu alaihi wasalam, kan kanë marrë Allah llogarinë e tonë. Si ta morë llogarinë e tonë? Atarfa Ishradiyallahu anha e çishpota O dyresullallahu tani s'et marr llogari. Si të të marr llogari? Si do të pritet marr llogari? Të dijëfmi. Patjetër do të mundonë. Sepse fakti që Allah vot po të marr llogari, s'mund të dal gabi më kurr, s'art të dal gabi. Po, no. ai nëse të marr tin llogari, a mund të shti më dal drejtë ai më dal gabim? Kurr. E kur të falaj, kërë thot Kalo, hajde Kalo, kalo O me gjithë kapim dhe qegi, hajde e kalo E lushme Allahu në gjithë E, e kalojna pa logari Nëse marja në logari dhezër është Dënim në me vet veti Ta një dhezër i këthejmi Eme të Allahu gjithë elbasir I sili është një prej emrave të Allahu të bareke Vë të ala shumë me rëndësi të madhe Gjitharë kam përmejme dhezër Kuptimet të shumë ta Por se të gjitha këthejen në një, një një bazë, El Mupsarat Djetarë kanë dhënë, qëka është El Basir? El Basir kanë dhënë, zhësend e cila kapët për e gjërave që shikohen Të njeri ju i thënë syrë Të njeri ju i thënë syrë I thënë shisa e syrët Shisa e syrët Tani, për Allahun të barë kjo e tala, kur folën për dëgjimin Dhe thamë, a i përkacot Allahut vesh, thamë, jo Se, se s'ka tekst As ajet, as hadith A të do një konkludim nga djetarën e sahabëve të pingamberi sallallahu aleyhu sallallahu Kër jemi të shikimi A i përkacot Allah u të si ajin po Sepse ka arë në Quran Edhe ka arë në për hadith të pingamberi sallallahu aleyhu sallallahu aleyhu sallallahu A të jeli suneti, shkurtimi dhe dhe thambe dhe zërse lëjratën e kaluar se nuk kemi këtu për t'i bë kur ndërpërgjigje atij cili ka gabue në këtë çështje. Po na dojna më mësuaj çish kanë vonë sahabët, tabiin, tabi tabi të sinxjerë li sunetit pas pasur njerëzve. Pra edhe një herë. Basar i thoin shisës për njeriu që ka shë. Ai që ka shë i thon e ka kap fotografin. Ai që ka shë çka themi? I themi ama, nuk e ka kap. Kur jemi te Allahu Themin, a i shetë gjithë shka prej univerzit qka ka kryu qka ka kryu e shaf të bare kjo të tala prej gjendës të branq me të kryesës dhe të jashtë nësë dhe dalon shikimi Allahot me shikimi në kryesave në gjithë përfshqivje tu da përmejme te dalimit mes kryesave dhe shikimi të Allahot të bare kjo të tala pra e nisoneti besojës Allahot është basir, shikon dhe ka syt ka syt qështi ka syt qështi ta konqenjës e tina dhe këtu kur jemi të syt shikur që do të parëmemi të dora të ftyra dhe të kënjëri ju i vinë foto qështë largonë këtë foto vëzër qështë largonë këtë foto që e i kërësa në temje ka prunë një regu në ribet të të dëmurije dhe dhe fetë fatën ndryshme ka thonë nëse dhe mund shqetson pohimi i cilësive të zotit dhe thu, si ka Si kam mundësime pasë kam Si kam mundësime pasë sy si. Dhe mune po, po kryoj fëta Ka thonë zgjilja ketë këti ndërlikimit O shumë i let Allahu ka qenë Para se me egzistu As të kriz Pra Allahu i ka sytë Para se me egzistu sytë një parë Që ka kryu Zotin Që që ka sytë një Allahu që luara Para se me kryu që ta shka ty pëtë banë problem Vërshem kur theme neve Dora Allahu që kjo dorë, ka lingët e jemi ja, abo, me 4.6.90. Si cëlit, abo, është për mund, ka dhejnë Allah, se di kërkush ati. Edhe dora e pare, e dhe jemi të shkryu me datë, edhe dora e gjinëve, e shkryu me datë, edhe dora me lekve, e shkryu me datë, e Allah, s'ka data. Ajo është i parë, i pa fillim. Pra sytë e zotit, dora zotit, kamba zotit, është e pa fillim. Pra nuk ban mu krasu. Sepësa i ka egzistu, para se me egzistu këto fotës Që ka ti, në bajnë problem Kjo është të seme ka përmenë që i khulistam Ibnë të imi Kjo e mërbezër ka ardikon 42 her Në Kur'an Shpash vjen me emë në lau gjiluala e semia Dhe vjen me emë në lau uh, Dëmonë me emë në lau të barë këta të tjerë Si ilmi, si dia, shërë Dhe di ekstumera Do të i përmenë në disa prej Ajetët e sa di ka përmenë djetarë qarnë surën al-Baqara ajeti 283, qallahu te bareke ve teala, wettequllaha wa'lamu anallaha bima ta'maluna basira. Fa qallahu te bareke ve teala tutuni allahu dhe dijeni se allahu krej çka i bani ju Aisha. Krej çka i bani ju Aisha. Gjithashtu qort në fjalën e Allah te bareke ve teala sura Ali Imran ajeti pasmëdit, wallahu basirun bil ibad. Allahu isha rob tavat. Allahu isha rob tavat. Gjithashtu ka ardë në Kur'an, Surel Hadid ajeti 4, thotë Allahu xhi lloala, "Wa huwa ma'akum ajnema kuntum, Allahu bima ta'maluna ta basir." Allahu është me ju kudo që të jeni. Jo me çhenje, por me ilmin e tina, më këtu ka përmend dhe Allahu xhi ljalu kreçka i Bani Isha. Allahu rob më për këtij Bukfalesh ajetin i bë, "Allahu për të gjitha veprat e juaj është shikues." Isha xhi llo xhi ljalu. Dhe do të shkojmë në surën El Mulk, ayat 19, Te Allahu te bareku dhe te lartësuar, ma yumsikuhunna illa arrahmanu, innahu bikulli shay'in basir. Te Allahu i gjallëj jlaluhu, duke vol për shpendët, të cilat fluturojnë në qiell, Te Allahu i gjallëj jlaluhu, ato nuk i mban askush për Zot, përveç Zotit. Kush e mban shpendën që fluturon? Kush e mban të lulëfçi? Sa të shpërturojnë. Stakalomë fluturojë. E shpëndejmë gjithëmaf vëllai më i pëlqen Allahu El-Rahman. Nuk i mban duke vluturu pos Rahmanit, Zoti Xhelelalah. Inne bi kulli shay'in basir. Ai krej joratisha. Ai krej jorat jorat. Isha. Kjo është kaq ardhë për ajet kaq ajete të shumta do ta përmend më edhe tek dobit ek emri i Allahut te bareke ve teala El-Basir. Sai briged fi al-vetul maave me emrin Allahu Xhelelalah El-Basir, qanor shom neve shkurtimisht do do të flasim për Për këta, thot, Abdurrahman e Saadi, në komentin e jemi të Allahu Gjelluar El Basir, thot, El Basir, kështu në gjurë në rabë e Kur'an, është a i cili gjdo sen dhe shef, e vogël qoft, apo e madhe. Dhe shikovez e në gjdo definicion ka edhe, dhe mënë, kunder përgjigje. Dalimi, do të vindhe dalimet, dalimi mes shikimit zotë dhe shikimit krejse cili është, A shëti që do sen? Jo, e u da Shiko, tani a i ndryshë Ti se shët që do sen? Ako, a e shët që ka mësë gjamië? Se shët Më di maspine se shët që ka Shiko, filloj më kufizu që kemi jëtë, apo? Ua in rakka wasagura Qoftë, ajo shume hol Apo e voglë? Allah o e shët A i shat. shëti senet e voglë? A i shët nuk më nëshmi pa po. Biletik i gjërat sët i ki me veti dhe shët Ti zemë në tanë se si kipa kur Mëlqinjë në tanë se si kipa kur Bubrek të tu si kipa kur Kotitë të tu si kipa kur A synë në tanë se si kipa kur me të zinë në shëf Pos pasyre Ame realisë se si kipa Qetërit a ka pa Ame ti vetë Kur synë si në tanë se si kipa Pos reflektim me reze Apo Akepo synë si në tanë Se si kipa Ti ftyrë në tanë se si kipa Pos reflektim pasyres Ti e prejk Po se kipa Ekepo në pasyre Nësë Se ke po të jesh avtyrën teatrit. Çiko sa është i mangët njeriu më zon? Ftyrën e vaca ka po. Më thon dikush a ke po ftyrën tonë? Ti i thu po. Ku mpashire? Po pashira s'e ka dhënë po, po, gjithmonë? Njëtetë. Se mun është me me me grith pas pashira dhe s'ka dhënë drejt apo. Andaj shiko të shkallot Abdulrahman al-Saadi. Qoftë vogël, qoftë madhe, e shef. Fa yubsiru dabiba al-namlatis sawda fi al-lailati al-dhulma ala al-sahrati al-samma.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 but Allah shikwas thodi mankai mujziya wa huwa al-basir yara dbiba namlat al-sawda tahta al-sakhra aw al-sawani wa yara majari al-qut fi a'dha'iha wa yara uruq qbayadaha bi'yani shikawana k tamam k shikim smunu makeup kamerat smunu makeup as arith ya ma ma dhet ska as dhet ska do tjet derin kemat pre skencave thodi mankai mujziya Allah huwa al-basir E shëf bubrecin e zi Në natën e zes E njëti shembul Në në shkombin e E zi Thotë joveç kasi A i shëf Edhe bubrecit ka i shkon Në për damart e ti Ha, ushtimi Thotë joveç bubrecit Sa i të të më furnizu Sa i të të më angër për, për më mojt Do, shef, ndamarka, ta, yo, a e shëf, ndëmarë, a janë të shku ka duhet ojo? Se më në më dëntuhe Na të e zesë, shkombi zi, bubreci zi A ti e mrena bubreci Sa është e vogël ve zërkjo, sa e vogël Sa e vogël Në damarë të ti, ka i shkon u shimi Allahu Gjilwala, e shëf Pasaj thot Wa jara khiyanatil ujuni bilahdhiha Wa jara kedhali ketë të qallu bel e gjfani Thotimë në kajmë e gjuzihe Dhe gjithashtu Allahu i shëf çikimi tradhtare bilehdiha qe ne pa vazer qe ka transmetuar e nigeri nga Abdullah ibn Abbasin ne fjalen Allahu te barekehu te ala we ya'lamu kha'inatal a'yuni Allahu yadin shikimin vjedhes tradhtar ka thona ka thona Abdullah ibn Abbasi yakunu rajulu fil majlis njan jan majlis kalon ni gruja pak malar fi raha aqe e është e shpejtata. Këta që janë me zlis nuk e shohin se ky e ka pa. Apo a, a më thonë apo va, jo vallahi astaghfirullah. E ibn Nawas e thotë e Allah e ka pa. E pa. Ya alla mukha'inatul a'yun. Allah e Sufyan al-Thauri rahimahullah në komentin e fjalës Allahu te baraka wa taala ve xuliqa al-insanu dha'ifa, do njeriu është i krijuar i dobët. Çka ka thoni dobta? E dini diçka kët dobësia? Ka thonë fëtëmurru lëmër atu fit tariq Kalën një gruje në rrug Dhe sënë banë sabër pak pa e këshir Jo të të nëveç të adik u shkesë Nuk ka që është të Allahu e din Shukash ka thotë i bënkaj me gjëzije Jera khijanet Ka shumë të rathigë dhe zërë këtu E shetë dë një herë Dë një herë natën Të të të valla se pash E kështë të më ratë Jo veçka që Param dhe vëzër Në ditë a e dësa shumë të lëvizin të i sytë Por këto plungrat me të i largu e ti Shpek të të lëvizin Sa ki ti jetë Allah o të ishe lëvizit të qërpikve A ka dëni matës që je matë këta Dëni shkejnë së me thonë Sot të kanë Sot i ki lëviz sytë Vë që këtë li zëratë A e ditë sa të kanë lëviz? Një orë Sa të kanë lëviz? Se të e o zë Se kjo lëviz për në të sh Dmetat që, që ka mune me jarë Dhe lëndimet që ka mune me jarë Abo, e një baj ujë që ka del E a i bërlogi që ka mbledhët Kitë kjo dhe zërë Që ka e bani e të bërlog më mbledhët ti a, a i rukën e ka pas për me hinë si Allah i ka installue I ka programu që me Me, me shmangë një ujë Dhe një, një luft Një luft Se cërën e banë syri me të ardhëra E ti më funë thu Dishka syri që të pak më pas ka mbledhë Dishka A ka pas me timrejna Me të dëmtuje Në vash, në hund A ba, këtë të dhezër janë prej mbrojtje Se ka ba Allahu të bareke Kjo dhezër saj përket Allahu të bareke Emri Allahu Gjiljole al Qëka duhet të reflektojnë dhezër? Dhe thamë reflektimi o shumë në nësi A dhe thaj përnë kaj mellëzija Këtë akidja dhe besimi Dhe ibadeti në Allahu nështë i ndërtu mbi Se njefzotin Se njefzotin, së të mund është për Other thing on Maryam Sallam, Khadijah Radhiyallahu Anha, ya Rasulullah. Sa e pashni nat ju han ju han ton kom. Tu vona mas. Tu vona mas. Bing on somdas e kapauz ras, karon says that grun grun e gazon jumi. A chupi jumi Dashia? Fondun u fleta, sha flet boll, kur u qova san sish li vit pesejtas. O me param do says a jalta. Kush mur bi bavde se chto se ishte jalta. Që të kompë me të ajnë namaz Veqa i cili e di para kujtë ka dal A ti kur se di para kujtë ki dal Herë kruosh, herë i krej flokt Herë e këshirë telefonin her... Se të se di para kujtë ki dal A kur shkom para shefit Re, abo E mos folmi edhe para Plot njëzve një Slëvizit E kur vjen të Allah O gjë e prish namazin Mi banja katërdo të hapa Të sh, po ti kurije paradigoj çka jam thon, a ave, a vëç ju sipitë, çka tha pejgamberi sallallahu alajhi wasallam. Kur jeni namaz, mos e çoni kokën përpjet, se Allah ja merr shikimin. Sepse kjo është jo edep. Kur ti jeni namaz e çon griën tërmë, ku i jet? U le kokën, sepse jep para themadve, ande para themadve zakon edep. Ande reflektimet janë shumë të rëndësishme. Kur thjet di Allahu se sheh, çka duhesh me, me besuar. E para vëzot, çka duhet neve ta dim, kta e përsëritum edhe tek emri Allahu Jellala, semi' tja pohojsh Allahu shikimin. E para që ka duhet të adim është se Allahu ka thënë, unë e shoh, tjë dush me thalë, Allahu shë. A i duhet që ështu me thalë, sepse aj e ka pohu qitsin për veti. Thotë Allahu të barek e vëtjala, duke përmend, Ibrahim a.s. se se si e ka mbroj qështi në zotit të barek e vëtjala, është kjo dhe zërë shumë në nënsi. Shekhu së më të imi e thotë, kër fletë për pavarësinë e shariatit nga nga nga logjikat greke, thot kush e mediton. Çdo polemik te pejgamberve me popullin e tij pabesimtar e gjen logjikën më të madhe që ka mundësi një dënia al me ekzistuar. Pra kur një pejgamber flet me popullin e vet, ai thot çështu duhet të më besue dhe ban do të më ban dialog me ta. Për çelëmir kë dialog, se këtë është elm ajo, këtë do logjik ajo. Shikoni në sura Maryam Mund ta lexoj nga teatri më xhat. Ne do ta vazhdojmë vetëm një ajet. Kur Ibrahim alayhisalatu wassalam foli te baboni vet, pse zban me adhurogurin? Apo po vatet ku shihte? Fabrika e idhveve, ai ndrejte vet. Daron, shpit vet, çiko ka hikmet e Allahu xhëlaluallahu, e qaderi i Allahut. Pini shtëpi e kanë dal. Prisi idhëitorëve dhe prisi besimtarëve. Kik kanë drejt idhëj? Kik ka armi thjeve? Kjo është këderi Allahu, jenëzhinë, jen, jen, për një shpije Thëtë Allahu të bare kjoë të tëla Duk e fol, fol në gjune Ibrahimit a.s. Limët e abudu Ma la jesma'u Wa la jubësiru Wa la jughni anke shria Ka dhenë, o oh, baba jam Pse për adhuron Aqka nuk njën Nuk, nuk dë gjon Pra, tilsi e parë që duhet me pas Aqka adhuron të duhet me Me dë gjuë E cili dëgjim vëzër? Jo është dëgjim Jo është dëgjim Edhe na kërë kemi përmenë vëzër Se gjdo ajetë që ka artë për adhurimin Në Koran Për pagantë Mund të bartët në gjdo sistem tjetër që ka shpik njeri ju Si ka o mundësi Që që më ja të abim një qimë Këta që thoi në e vendosë në halalin dhe haramin Si e zbaton këta jetë një ta Kërra i thotë Unë e ka dëshka halal Unë e shka jam haram Në Fitojnë edhe ata qka të pojnë që të du të, të, të, të më bëha Ligjëve një Si e zbaton këta jetë Në thejmë, a i cili e ka këtë drejtë Duhet me dëgjuën A së të pëllohën e nije A jo, jo, me nije, jo, jo që si të nime Me nije keqë ka i kam vol Dhe ato shka jam të i përshpurit A i ninë qështu ata? Si ninën E që që mundë më kënë zota i cili s'nin? S'nin Që që mundë më kënë zota i cili bje me flet si Në kada se është ashtë jam kam bar A munët a i munë, munë cili shkon nevojtore me than Unë të kadzoj ti shkaj e drejtë dhe shkaj e shtremt A përmënori, a përparendon një qëfar krivë një kjo kjo A i cili kadzojn shkaj halal dhe haram është a i cili është i pavarë në gjitha nevojat Subhane huvet e alem Qëka i tha Ibrahimi? O baba jam Qish mund është me adhuru, tha t'i dikam, a i s'dë gjon Andë është e njora jo Në një ko domethën i e kanë pranuar islamin djemtë e tij dhe pastaj baba i vetë ka vanu pak thënë se ka pranuar dhe ka pas një idhul të shtëpijës, she ka aturua. Djemtë e tij na i kanë bënë lloj manovrë që vetë baba ta kuptonte se gabimosht. Po çdo nat kur ka rrapa me flet atë kanë ndëzu idhulin. Ja kanë gjuajt në mbrollok, ja kanë bënë lloç. Ataj ja por çdo ditë marr fshi i laj re, papatit. Ato prap natën një ja kanë gjyë, të epshije, të elata. e la, ta E një ditë për ditëve nër vëzotë, ma Zotin te mune umita të e la U në përëmdo dhe zërë, ku kara njeri, e la vëzot. në vëzotin Haqe vërë Një ditë për ditëve, qka ban kjo? Kjo është pi sahabi, dhe zëmë, kjo apo pasaj sahabi Një ditë për ditëve, e ka mor shpatën Ka thona e di shka, ullo dhe unë Qeshtë shpatën? Kur të venet me nguzdi, kosh? Ban Ka ra me fletë, gjemë të ti, tak i idhullin, më bëllok. Adhe prapë, kure ka pa, ka thonë ti, vetë vetë në tonës e me mbrona, qëfar zoti i e ti? Ata rëtë gjemë të ti e kanë ka për momenti. Ka thonë, bapë, kishë ka sënë mbronë vetën, a ti ka me trujta. Najna të të bëket punë, ka thonë, qëmë një të rësullu vaj, qëmë një të pinga mberi sëselle. Sepse nuk mundet, nuk, nuk mundet këjë unë un ta mojë këta Zotit ma, jo ti me ma zotit Ma unë e menda Ti s'munësh me mojë zotit Ait ma tije Që i tha Ibrahimit? O, oh, babajan Qysh, snin, gurri O ala i upsir E asë nuk shë Dhe këtë kërëm i të shikimin Qfar shikimin du të me po a zotit? Qfar shikimin? Gjetë për pshirës Nuk mundet, nuk mundet zotit me donë pret mosumlan ne kicis po muj me pa kretë ka ta mos lvizni shpejt që ta bërmë me të dallimet mes shikimit robit dhe shikimit zotit se shikimi robit kur ti pozicionon shumsen e thotë kada se tash kam filluar të pozoj apo se fillon ai aparati që ja mban qendrën e shikimit i poziona po për shemb me ta lvizdi sans shpejtë shkafutin na na është pomëmbar pse se dop dop te shikimi apo ngrovesen univers sa sene sillën Jëlevizin, silëm Allahu Gjellole ka përmen, dillin, hanëm, yjen Adi shka pojnë vëzën ato Me shpejci, me milionan kilometra në orë Edhe asë njone apë njone nuk, nuk goditë Qëfar ilmi du të me pasë? Qëfar shikimi du të me pasë? Musë mus, mus, mus më të përblasë këta Apo? Ti trefmi i me rishlon të rëzohën qëti A thash me që gënena? Thash po qësë në isheti? E Allahu që la univerzin e ma Univerzin, ketë që ka ka në univerz Nuk i përzijet ati Nuk i thotë prejtë se ka da qeni keti sheth A da shikot dhe zë kur përmenet ilmi Allahu Përmeni shikimi Allahu Përmeni dëgjimi ala pse Sipse haja ma univerzin Qajta Ibrahimi, o pa pa jam Që ki guri, snim Zdë gjën Qimun të më adhër uke Uala ju këni ankesheja A s'mon të me të bëtë dobi diqka S'mon të me të bëtë dobi Falis a dush Nuk ka dobi, gjithashtu në surën Araf, Allahu gjitha kër i ka debatue paganët, në surën Araf, shikatja ajeti 1995, thëtë Allahu të bare kjo e të në duke të regu se të tjerot përveshë Allahot, pësës meritojnë madhuru, ka thënë Allahu gjitha Allah, elehum erd gjullun, jem shu në biha, a kanë ato kamb, kamb, me tësët eci, në sa ato s'kanë dos kamb, e ka bajt kë, a bo, e, e tash më dhe njëni, Viktorë, sa tonë, na e drejtojnë ndonjë. Sot na kena kom. Kena kom apo? Epo masi ki kom, çu drejtoja ti në hawa, çishë do klimën. Apo drejtoje, drejtoje njëri me pas fmije, mos me pas fmi. Pse s'e drejton? Apo çaqtoja dikujt, ti ki me pas fmije, s'ki me pas fmi. A ki kom, hen atje? S'munosh, pse? Sepse ai i cili llovis dhe s'ka mundsi ti kush me vao penges llovis sa ti është veç Allahu xhelaluhu e ti tu hecë, të dikush s'ka me hesa, shë nalë në gufi në nalë a ba, e Allahon së në nalë kërë përshë ngufi s'murën me nalë Allahon gjelluar e andë Allahon gjelluar e andë Allahon gjelluar e kërë e ka përmin dhekin, që ka thonë u alaw këntum fi burugjim mushejede kam ju ardhë dhekja dhe nëse ju hinin palatet matë forta fortifikume sa njeri ka dhek midis palatit qëse, sepse Allahon gjelluar e atje s'ka kërë për Allahon Allahue Allahue jelab, per, kutsin, e, idu, e, A daj kërë Allah u gjelatë fletë për këtsin E idhën e qka dhërë A kanë atë o kamë në dësat eci Emlehum ejdin jëbtishu në biha A kanë durë në dësat godasin Zotë dhe zëtë me pas fëqin Dhe fëqin e cilas nuk rezistohet A kanë mundësi dikush me pas fëqin e zotë E të barë kjo e të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të Emblehum a dhenu njësme unë e biha A kanë ato vesh për dhe si atë dëgjojnë Kjo është zotin Kjo dhe të Lëviz Qka dojë dhe s'ka ku fi Sheh gjithë shka Dëgjon gjithë shka Subhanehu ve Teala Kjo është të imi Allahu të bareke Ve Teala të se më në kam përmen Gjetar Po vezër Pika e parë Qësimi i parë Që duhet të reflektoj mështë Ta dinë së Allahu sheh Dhe nuk i këshikimin të, të tja si sen Dhe e sh dhe, atheist, dhe fiz, e di gjenjën të tëne, dhe e din t'i kajtë luviz, e din këtu t'a mormenja, këpëm e mëri, e kështu mëra. Andaj Allahu të bare kjo të tëla, i pohot, i pohot, emri Allahu Gjilaluhu shikuës. Se përket dhe zër dalimeve, mes krijesave dhe shikimit të krijusit, ka përmen djetartë shumë gjëra prej tërët të përmenin, atështë përmen, e ka përmenin Ebul Qasim e Lesfahani, ka dhanë, emri Allahu Gjilaluhu basir, dalon prej krijesës Po që kur që tam për dëgjimi, dhe e shenjëri u t'i kryo të graduaj. Pasaj një ndo zona si mërvesh, pasaj a njësë mi mërvesh, pasaj fillon mi kombinu e, pasaj bëndë plak e prapi pëthejen, ndopsin e njëjtë. Njëjtë me shikimin. Këni pa dhe zë njëri ku lindë, ka oshy, doktorit nëtë këj shetë. Mirë pa a i kur shetë dhe zërfëmija. A i dalon? A e di se ti e baba, ti e nana? Nësë e di. Argument, a e diti Së ti ka regjistru memoria, se se ka perceptua Pse, pse ti maman gjërat prej në 4 vjet, 5 vjet, 6 vjet A ty pari, për për atje këthejet memoria Për ati së në këthej është kur në dy vjet A di pëse së si këthej është në dy vjet Sepse syri ka pa, po së ka regjistru foto daluse Se ka pa se shkjo mur, shkjo tavullin, shkjo bapa, shkjo nana, shkjo hala si ka, A i ka pa foto, po së ti ku shkja natë A noi thot Abdul Kasim al-Suhani, shikimi i njeriu krijohet gradual. Fillon me një do gjëra. Pastaj, thot, kur të ja nisë me i do, fillon me i klasifiku. I klasifikon, kjo është mirë, kjo është keq. Pastaj kalon një periudhë, ha, ja marr Allahu dikuj në shikimin gradual. E dikuj na ja, ja ledheri deri në fund. Pastaj prit dallimi me çeloj vëzhat, nuk është aq larg. Apo, sigur që thamë të, të dëgjimi Që a thot, thot njeri? Hacë mangatë se së pëtë një, apo? Ose dhe shikimi I thuti kujtë, afro më mangatë Së spesho, spesho mirë, apo? A të dhe, dhe shikimi Allahot Me shikimin e kryesave ku da loot Se shikimi Allahot nuk është i fituar Nuk o gradual Nuk o i cëptuar Nuk o i pjesëshëm O gjithë përfëshërës Ekshë të meron Dhe gjithashtu Kanë thonë djetarët Njeriut i prishet shikimi kur kur të kal shum nuk isha. U shem, ti më amshë di ku na. Ndorr, diçka, sesh apo Allahu i jera skoksë. Nuk ka te Allahu te bare keda jam shefa. Hasha veq Allah ima mashallah subhanahu wa taala. Ky vëza se përkët emri te Allahu te bare wa taala albasir. Më simi du, nëse nduhet ta dimë Zot, është se kanë dhën dietarët Allahu e shet gjendën e njerëzve dhe në punimet këtij shikimi i ndon xhorrat. Apo va met tishtimimi in donjonon çikon suron eshura ayat 27 Allahu te bareke ve taala wala ubasa tallahu rizqa li ibadihi labaghu fil ardh walakin yunzilu bi qadarin ma yashau innahu bi ibadihi khabir basir tadallahu te bareke ve taala sikurallahu tiaushleke me bollak furnizimin robve çka kis ndogëza vëshimu vezra allah ku ku dretin e ti Cicilit pineve me në bo miliarder Ko kudrat, kudrat, cicilit pineve miliarder Pisi klinë dhe miliarder Nga laut gjithë nga be këtu, uëllëu E djetarë kanë thënë, uëllëu, zdo, se mundet Sikur, zdo, muj Sikur a laut ja u shtrinë të ropëve ti rëskun Që ka ndodhë, pra, pse o zotë nuk e shtrinë? Pse o zotë nuk e shtrinë? Shikovë e zekë, këtë përgjigje e kini të imre a laut, a ishe Pse nuk është pse, pse o zotë së më ki bo miliarder Që e shtashtë të ka zonë Le baga u fil artë Se kësh i bo kërime në dokë Kësh i bo kërime Këni pa vezër Ta këthejmë tash Si cëli pinevit që të shkajera Edhe këtë familiardet tonë Si cëli më kanë miliarder Cëli i qëtë uj tjetërit Cëli Që njani I ka milionat Edhe shtashtë ka nevoj Më janë nga të dikush, dhe uj. Bëma dhe uj. Kitë tjetë janë milardera. Dhe dule me të më ujtia. Udhe une, une milardera, mësë uj, dhe ujtie. Su këshipinë, njështë ujtë dhe zërë. A e kuptonë? A e këni posë të shakam pare shumë, pëngëtare, artistë, vipa, shkajquj. A bo, shë e atinë? Kerin e ka bledje? A, së më dukë ka muaj, bere tjetëre. Le bagau, kjo dhe zërë, krimi. Alo, jallat, më ha shlu njërzënë na, çështoj ballok, pa i bë ba, bazë lumçar. Kini pavëzë pasanikat ne kemi vrmen. Kur ka shumë apo. Për shembull, marrë kështu, thjesht. Për shembull, njëri e blen një veturë, edhe e rum, e rum, e rum. U të boi ismat, ti ti bën shërbim ajo. Pse? Sepse në blen tjetrën. Mirë, nëse ti e di se në bank të shpija iki 50 milionë euro. 50 miljarda euro. Pafund euro. Shikon e blen ja. Dhe paska në e mi, beretet. Dhe paska në e mi, beretet. I shëpëz u lumë qarë. Allah u shë ato. Allah i dirëopt. E di ka kësë shkuti. I shëpëz u lumë qarë. Pra, fatë Allah u shëgja. Allah u mi a ushlu njështë dhe rëzëkun. Pa, pa fun. Uj sënë për ti. Uj sënë për ti. A po. Shënë. Marën familje dhe zërë. Marën familje. Mu ka në ti milardarë dhe gruja mu ka milardarë. A më në thud qëka mund është me thamë, dillë jashtë, ka parë sa dushë, e Allahu dikane ka po fukarat, dikane ka po zëngin, ma shumë fukarat së zëngina, që me hecë toka, qëka dhëtë Allahu gjillu ala, o lakin june zilu bi qaderi ma jeshe, a i veç me ma ose zripë, sa do ajë, pse, innehu bi ibadihi khabiru në basirë, që kjo gjevabë, pse, sa i shumë miri njërë për të vetë, e ditë, e ditë që shabamitë është i kër Po me bosen paskë majon, po paskë majon. Allahu uh thot, Allahu shumë mirë një rop te vetë. Për çfarë asoj jap? Siç mi bosen lumçales. Pra Allahu me ilmin e tij dhe shikimin e tij nuk na jep për çfarë arsye? Që na mungon rop. Rop, rop, shërtor, Zoti te barekote Allahu shërtor njëri tjetrin. Do kjo është ajo që s'ne kam përmend diëtorët në në këtë kontekst. Në theshim i fundit dhe me këtë e thellonave, dhe diëtor kam përmend shumë siu përse kohën e paska. Mbaroi psimi tre që zotica mund ta nxjerrim si reflektim gjur porosi edukative morale nga imran allah xhelala shikues është turpi etj allah mosë në rushmë natyra të të sodit ku ka humb njerëz vet turpi zot turpi është ka njerëz të turp nuk i vënë mal apo kur gjohet nuk skuqet kur gjohet nuk thot dashka gabim me kamonë këte kanë gabim me çunë jo do anë son mund të dëgjoj njërin me kallëzuajete hadithe për Mi të pasë tu të Allahu Ama i vetë si ka tu të Allahu gjelluar Apo mune i do gjenës të të të si të të të të më morë me vetën Ama i spilët kërë me vetën Këtë kjo vëzërë më ngejtës e turpit Andaj, si reflektim E emë të Allahu të shikuës është marja Kërë na e dimë dhe se Allahu në ashe Sa du të më në armare Sa du të në armare Madjena Madjena Njetët tona A i bojmë njëtët veprime Sin shpikur së në shekër k Edhe halalët si bajna, nisoj, apo? Moskolasin maramët, halalin a, a jetin nisoj, si kur kur je në shpe, vetë, edhe kur je në qarëshi Si e nisoj, pse? Njerëzit, njerëzit e në të të pa Apo? Por që e mu, ti më konë më një dhonë, dhe zërë Më konë më një dhonë Edhe ti kusht qënë mesaj të ju Thot, i e në qizum krejtë, qka, qka banë A është njësoj që kur më spedit qita? Nuk ka njësoj, edhe zërë Vesh fakt me thonë, ej, jetu i në qizu, krejt qka for Mare të gjithën Gjdo le vizje, mu në është, a bo A bo, ta këthejmë këtu Që ka përmenim një hazmi Ka përmenim një hazmi dhe kjo ndo Në gjdo rapor, edhe zërë Këni po njeri kur bandë një vepër që ka në talja vë drata Edhe e di që atë e padikush Që ka ban? A bo E pad, ed praktikis. Keni pa po këto do lloj-lloj do të thonë njerëz të sidat shatisin kotë kot me vetura, por më lazdru para njerëzve. Pse nuk dëshini izolim? E ka qenë çdo, çdo më dorë, pse s'e shaka kurkush? Shkop për për aq ku të më lazrua. Faut Ibn Hazmi, rahimahullahu, në libërin e tij Tawkul Hamama. Faut. Njerë, një niburmukon. Vatosht. Më di se çtash ka më kalun i gruaja. Çanera. Edhe a, kje di se ajo s'ka me po veç një sekund Ki kje të raportin e ndron E njësë pak tulli vitë pak më ndryshe Bando gjeste pak më ndryshe Dhe e kunder ta Kjo njëri me njëri veshër, Njëri me njëri, ja po Pra veç kalon gjinija kunder Ti ndrohësh kjejt, komplet ndrohësh O para më në Allah u në nëstop në shëf Vajshdimisht në shëfaj Vajshdimisht në shëfaj Andaj kanë thamë për për për për për për për për për pë ka thënë mëstjetë syri Allahot ma i pavlepshmit e ti. Ti i tu u të shderës, i tu u të shdritarës, i tu u të shkamerës, i tu u të sh njerëzve, e Allah u gjeve vëzhdim i shqeti, a, ma Allahun mirë, për Allahun leje, mështë njerëzë mu zëmë qofin moje. Andaj duhet, shikimi Allahot duhet me reflektu të na, me nëllë gjunaj, me nëllë mëkavë, atu të pa, atu të pa, atu të pa, atu të pa, at Tërë prej Allahu të bareke Thotë pengamberi Alehi Salatu Sselam Adhin që kanë dheri imam muslimi adit i gjatë Ka thonë Alehi Salatu Sselam kër është pyt Qka bëmirsia Qka më kanë bëmirës Që tamame të praktiku fene Zotë i Gjeli Gjelalu Ka thonë pengamberi Alehi Salatu Sselam Ta adhërosh Allahum Si kur je duke e pa E nëse si e që e sheh Dijes a e qëftije Kër e kanë komentu vëzër këtë Adit djetarë imë në haqësë kalari, nevohi, u shekë kërësëmë të imi, i bënkaji me gjëzije, ka thonë kjo aditë e përmedhë këtë feherën, në raport me turpinë Allahutë të e bare kjetër, da kemi përmedhën, të turpinë. Shkurtimi, me ditë, se je para Allahutë edhe jetë e pa, edhe Allahutë thotë, fali dërë qatë për muë, e tash, para muë, qëfar rëqati janë qëto? Qëfar rëqati ishën kanë qëto? Me ditë që, Se i një ma, mama dhe shtorë Shka kështë një të një herë E kështë e bërë Atu të pa dhe i të pa Fakti që i të pa dhe ti Kjo do më dhe ngrit nivel matëlar Ka thonë djetarë E kanë ngrit dy dhe regje Do më dhe shikimin Allah E para me bëj badet Edhe ti e të pa ata E dyta Ka thonë nëse smërin që tu Ata rëzgudzon me ra në në qëta Cila është ajo? Aj që a ti e Aj që a ti e Aj tu të pa e A në dhe zë pra në të i përshemë kër falësh Apo kër jetë e bo një vega Qovë të mirë Qovë të keqë A nuk duhet që Allahua të të pa Të mirën me eshtu, sa ma mirë me ba Dhe të keqën me enal Mjafton, kërkush as, lej as një këshilë Vesh edhe që O, zotja të mba Mare, mare pëj zotjit A në dhe zërë, djetarë kanë thanë Për nga mesën me ketë hadith Dhe mon, me një fjallë fjall tjere uju, Ka thanë, ad Në të gjitha gjendje të tua Sikur kure ki për para Në këta është kul mishka mundet me bërë Kul mishka mundet me bërë A do dhe zër 9% kër jemi para autoritetet e tham Ndryshon si la jon Ndryshon trajtimi jon Ndryshon fjallët e tona Kër jemi para në dhe një shefit Para në dhe një krijetarit Para në dhe një hoqë Para në dhe një krijetarit Ti i matë la, fëta po Nuk i banë si me fëmijen Po pa para me në që zotin as Këtu vëzërkallë shumë si ime përse kohë nga kam barua Në elë usbë allahu në gjellë u ala Që allahu të bare kjo tëllat në mundësën që Ta besojnë a Emrat i shikues, do të reflektojmë në adhurim, si në zemra shohin në gjymtyr, Elushi Allahu tebaraka ve teala që Zoti i Onjë i Gjallëllu na mëson që ti pasojmë zemrat tona sidomos këto ditë të mbarëta të al-Hajj, që Elushi Allahu tebaraka ve teala që Zoti i Onjë i Gjallëllu na mëson që vitet e ardhur të të çelët rruga për në Hax, ne të mëson të me bëj Hax, me bëj Umre, Elushi Allahu tebaraka ve teala që Zoti i Onjë i Gjallëllu ti gëzon muslimanët kudo që janë, ta mëson Allahu me prit Bajramën, me gëzime, elushve Allahën të barek e vëtarë që zotë i unë gjeli gjelalu, gjovej për tonë të mirë, Allahë të banë kabul, gjovej për të ligë, Allahë të në eshlyën, e kulu qawri hëdha, wa staghfirullahi rihë, wa lakum fa staghfiruhu, inna hu hu lga fur rahim, walhamdulillahi, rabbil alemin.